94-cü məzmur Ya Rəb, qısa Allah, Ey qısa salan Allah, nurunu saç, Ey dünyanın hakimi, qalx, təkəbbürlülərin əvəzini ödə. Ya Rəb, nə vaxta dək pislər, axı nə vaxta dək pislər sevincdən cuşa gələcəklər. Dillərindən loğa sözlər tökülür Bütün şər iş görənlər öyünürlər Ya Rəb, xalqını əzirlər Sənin irsindən olan adamlara zülm edirlər Dul qadını və qəribi öldürürlər Yetimləri qırırlar, belə deyirlər Rəb heç nə görmür Yagubun Allahı Heç nə dərk etmir Dərk edin Ey xalqın nadanları Ey axmaqlar Nə vaxt ağla gələcəksiz Qulaqları yaradan eşitməzmi Gözlərə quruluş verən görməzmi Məyər millətlərə təlim verən insanlara bilik öyrədən təmbih etməzmi Rəb insanın düşüncələrini görər Bunların boş olduğunu bilər Ya Rəb, bəxtiyar o insandır ki Ona təlim vermisən Öz qanununu öyrətmisən Pislər üçün qəbir qazlana Onu dar gündən çıxarıb dinçlik verəcəksən Çünki Rəb xalqını özündən ayırmaz İrsini öz əlindən verməz Yenə ədalətli hökmlər çıxarılacaq, Ürəyi düz olanlar haqqın ardınca gedəcək. Kim mənim üçün pislərə qarşı durar? Şəriş görənlərə qarşı kim müdafiəçim olar? Əgər Rəb köməyim olmasaydı, Canım süküt diyarına vaxtsız köçərdi. Mən ayağım büdürüyür deyən zaman, Ya Rəb! Mənə məhəbbətinlə dayaqsan Mən daxilən çox narahat olarkən Təsəlli verərək məni fərəhləndirirsən Qanun bəhanəsi ilə şər quran əzazil hökmüdarlardan Sənə yoldaş olar mı? Əlbir olub salihlərin canına qəst qururlar Məhkum edib təksirsizin qanına bayis olurlar Amma Rəb mənə qala oldu Allahım mənə sığınacaq bir qaya oldu, pislərin şər işlərini başlarına gətirəcək, pisliklərinə görə onları yox edəcək, bəli, Allahımız Rəb onları yox edəcək.